16. 1998 kora őszén, miután az előző tavasszal befejeztem a Ludgrowi iskolát, beiratkoztam Etonba. Mélységes sok. A világ legjobb fiú iskolája, Eton, azt hiszem nagyon is sokkolóan hatott rám. A kötelező sokkeltés bizonyára része volt az eredeti elképzeléseknek és az alapító levélnek, Sőt, talán még az első építészeknek adott utasítások is kötelezővé tették ezt. Ezeket az instrukciókat az iskola alapítója 6. Henrik, az én ősöm adta. Úgy akarta, hogy íton valamiféle szentély legyen, egy szent templom, és ennek érdekében azt akarta, hogy az érzékeket elborítsa, hogy a látogatók szelíd megalázott zarándokoknak érezzék magukat. Az én esetemben Éton sok küldetése teljesült. Henrik még felbecsülhetetlen értékű vallási műtárgyakkal is felcicomázta az iskolát, köztük Jézus tövis koronájának egy darabjával. Egy nagy költő Henrik Szentárnyékának nevezte a helyet. Az évszázadok során Éton küldetése kevésbé lett jámborabb, és a tanterv megdöbbentően szigorúbbá vált. Nem véletlenül nevezték Ítont az iskolák iskolájának. A hozzáértők mindegyöntetűen megegyeznek ennek az elnevezésnek a helyességében. 18 miniszterelnököt formáltak az íton tantermeiben, valamint 37 Viktória keresztes győztest neveltek ki e falak között. Ez volt a Menyország a zseniális fiúknak, így csak egy nagyon nem zseniális fiú számára lehetett valóságos purgatórium. Nekem. A helyzet tagadhatatlanul nyilvánvalóvá vált a legelső francia órámon. Megdöbbenve hallottam, hogy a tanárnő az egész osztályt gyors megállás nélküli francia nyelven vezényli. Valamiért azt feltételezte, hogy mindannyian folyékonyan beszéljük ezt a nyelvet. Talán mindenki más így volt ezzel. De én? Folyékonyan? Mert a felvételi vizsgán elfogadhatóan jól teljesítettem? Ó, oh, kontró, mónami, ellenkezőleg, barátom. Utána oda mentem a tanárnőhöz, is, elmagyaráztam neki, hogy valami szörnyű tévedés történhetett, mert rossz osztályba kerültem. Azt mondta, hogy nyugodjak meg, és biztosított róla, hogy hamarosan fel fogok pörögni franciából. Nem értette, hogy mi a problémám, ő bízott bennem. Így hát elmentem az osztályfőnökömhöz, és könyörögtem neki is, hogy tegyen a lassabban beszélők az alacsonyabb szintű fiúk közé. Az osztályfőnököm így is tette, hogy kértem, de ez csak átmeneti megoldás volt. Egyszer-kétszer bevallottam egy-egy tanárnak vagy diáktársamnak, hogy úgy érzem, nem egyszerűen rossz osztályba, hanem rossz helyre kerültem. Túlságosan és nagyon is reálisan tudtam, hogy a szintem fölé kerültem. Mindig ugyanazt mondták. Ne aggódj, minden rendben lesz és ne felejtsd el, hogy a bátyád mindig itt van veled. De nem én voltam az, aki elfelejtette. Vili mondta, hogy tegyek úgy, mintha nem ismerném. Mi csoda? Nem ismersz engem, Herold, És én sem ismerlek téged. Az elmúlt két évben, magyarázta, íton volt a menedéke. Nem volt ott a kisöccse, aki kérdésekkel zaklatta volna, és a társasági körébe tolakodott volna. A saját életét már kialakította itt, és ezt nem volt hajlandó feladni. Mindez nem volt újdonság. Vili mindig is utálta, ha valaki azt a hibát követte el, hogy azt hitte, mi egy csomagban vagyunk. Utálta, amikor anyu ugyanabban a ruhába öltöztetett minket. Ezen az sem segített, hogy az ízlése a gyerekruhák terén a végletekig elment. Gyakran úgy néztünk ki, mint az ikrek az Elis csodaországban című filmből. Én alig vettem tudomást erről. Nem érdekeltek a ruhák, sem az enyémek, sem máséi. Amíg nem volt rajtunk kilk, azzal az aggasztó késsel az okniban és azzal a szellővel a seggünkben, addig nekem jó volt. De Vili számára nagy kínszenvedés volt ugyanazt a blézert, ugyanazt a szűk rövidnadrágot viselni, mint amit én is hortam. És most ugyanabba az iskolába járni tiszta gyilkosság volt ez számára. Mondtam neki, hogy ne aggódjon. Elfelejtem, hogy valaha is ismertelek, de íton nem könnyítette meg a dolgát. Azt hitték, hogy segítőkészek és egy rohadt fedél alá tettek minket a Menörhausba. House-ba. Szerencsére én a földszinten laktam, Vili pedig az emeleten az idősebb fiúkkal együtt.